Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция окултна история. Първата раса бархишадите. Втората лекция окултна история. Втората раса безименните. Третата лекция окултна история. Третата раса лимурия. И три идеи за размишление. Първата пътят. Втората Сфинксът, третата Меркаба, от гледна точка на Атлантида, Толтеките. Следваща лекция на 2 септември. В София в неделя, една сестра след лекцията каза, Не може ли да изнасяш само за Настрадин Ходжа, да няма други лекции? Викам: Не може. Нали? Има, има план. Така. Първата лекция, първата раса Бархишадите. Тя е непроявена раса на човечеството. Според учителя, от преди 250 милиарда години, несътворена раса на човечеството, наречена е още Божествената раса или Крилатата божествена раса. Ангело, блаженни същества, но не богове. Значи от сега уточняваме. Расите са създадени от боговете, а не от бога. Бог е създал боговете, а боговете са създали расите. Първата раса е несътворената част на човечеството. Тя е, както казах, нематериална. Тя не е външна раса, а вътрешна. Първата раса, наречена още небесните хора, са били нещо като ефирни призраци. Те са нямали собствена светлина. Те са били опит на боговете. На боговете. Те били опит за началото на едно вътрешно човечество. И първата, и втората, и третата раса, третата раса някъде до около половината, са нематериални вътрешни раси. Те са били чисто в чисто ефирно състояние. Полубожествено. Небожествено, а полубожествено което означава не напълно съзнателно. Те са били повече идеи, отколкото напълно живи съзнателни същества. Ръстът им е бил много голям. Не е за вярване, но окултната наука е категорична около 60 метра. Тогава, после става голямо смаляване. Призраци около 60 метра призраци, нещо като сенки на великите богове. Някакво странно отражение на боговете. Казано по друг начин. Боговете ги излъчили и ги създавали постепенно. По свое подобие. Те били призрачни, но все пак получили нещо... От мистичния огън на боговете. Въобще пак, повтарям, расите са творения на боговете, а не на бога. Само боговете са и божествата са творения на бога. А самия бог, както знаете, е творение на бездната, т.е на върховния скрит Абсолют. Първата раса е бил един скрит, непроявен свят. Този непроявен свят и непроявен живот се е намирал изначално скрит в първичната причина, в Бога. И в един по-първичен смисъл се е наричал Рай. Ословно, но наричал се рай. Този мистичен огън, излъчен от боговете, все повече се определял в тези призраци, в, тези странни, в тази странна призрачна енергия, същества от енергия. В тази може да се нарече ефирна, плаваща, духовна и много финна материя. Тази раса е имала странен опит. Опит в света на идеите. Тя е имала в себе си идеи, чрез които да се построят постепенно особени форми на живот. Началото на тази първа раса, както казах и преди, според учителя, 250 милиарда години. Макар, че тази раса е била непроявена, тя обмислила и чертаяла в себе си особено пространство за живот. Те отделяли от себе си много тънки ефирни идеи. Разбира се, боговете им ги подават и те ги възприемат в себе си и ги отделят. Постепенно тези ефирни идеи започвали да стават мисли, желания, тела. Тази раса не е обладавала в себе си вишън абсолютен разум. Самите богове не могат да го дадат. Единствен Бог може да даде виш, в най-виш смисъл свещен разум. Значи тук говорим за относителен разум. Тази раса можем да я наречем странно реална, по-скоро отвлечена, което е правило в известен смисъл и до някъде блаженна. По-късно между бърхишадите, се явява нещо много тънко, ефирно, плуващо в пространството. Малък, свещен, светещ, малък, светещ, извор. Казано по друг начин. Таен, духовен, отломък. Светещо, финно ядро, наречено много по-късно, монада. Но преди монада е нямало Думи Нямало такива изрази. Затова се е наричало светищ извор и финно светищо ядро. Но, тази, но това финно ядро било загадка за бърхишарите. И те започнали, той е подарен от боговете, и те започнали да го обхождат, т.е. започнали отношения. Те започнали да го обхождат, да го заобикалят със своите финни. Излъчвания. Въобще, тук всичко е било много странно. Защото е нямало вещество. Нищо плътно. Тук всичко е било ефирно. Нито ум, нито материя. Нито бреме. Лекота. Някаква странна лекота. Всичко това е било дълбоко. В древността бърхишарите били много странно цялостни, те нямали такива разделителни неща, например като ум, сърце, тяло, воля удобно на ангелите. При тях не са разделени както при човека. При човека е разделено ум, сърце и воля. Той трябва да ги обедини. При ангелите всичко е едно, единствено нещо. Нещо цялостно. Те нямали реакции към някаква външна природа. Тогава е нямало природа. Значи, няма ли никакви реакции към външна природа. Защото такава просто нямало. Нямало нито вятър. Не е бил създаден. Нито дъжд, нито време, нито студ. Те нямали дори, забележете, идея за себе познание. Както казах, те били много отвлечени, свободни, но всичко това в особен вътрешен смисъл. Те не познавали нито себе си, нито истината. Защото били в нея, в истината, така както рибата във водата. Рибата си плува и не познава тайните на водата. Те били нещо, като условно казано като богове, но като деца. Повече приличали на деца. Но без мъдрост. Чисти, невинни, но не и мъдри. Просто, странни, отвлечени същества. По-късно ще видим, защото това е свещената история на човечеството. Когато човек избере тази история и я разбере дълбоко, той тръгва по пътя към орела и към Бога. Когато избере човешката история, тръгва по пътя на преражданията и на многобройни умирания. Зависи какво ще избере човек. Или избира, ето защо, Цялото човечество, официалната наука, черното братство, както ще видим в последващите лекции, изпитва огромен страх от тайното учение на Атлантида. Искат да изкарат, че това е мит, легенда, полуреалност, нереалност, защото ако учението на Атлантида навлезе дълбоко, а то съвпада с тайното учение на Христос, с тайното учение на мелки Седеки на тот, то е универсално и се намира в Меркаба, Толтеките са надраснали всички цивилизации, защото те умират с грохът. Толтеките е най-големия народ, който по пътя на безупречност побеждава всичко, което е наречено цивилизация. И ако те се наложат постепенно, от те навлизат в света, няма по-лошо нещо за всички образователни системи, всички политически, всичко трябва да се откаже от себе си и затова има голяма борба, Атлантида да се изкара като приказка и като нещо странично. Но толтеките бавно навлизат в света и ще говорим за тях все повече и все повече. Първичните раси. Това са хора, както казах, ефирни. Те са се развивали духовно в пространството. Не във времето, а в пространството. В първата раса, е течала слънчева мъдрост, но е нямало възприятие за нея. Тук свещеният разум е бил единното мъдро същество. Те са били потопени в него, но в дълбочина не са го познавали. Тук в тази раса е имало само един източник на съзнание, общ Бог и посредниците между Бог и бърхишадите, боговете. Тук Бог по един особен начин и скрит начин е изразявал себе си като някакво велико единство. Тук Бог, както и на много места, е особено и тайствено скрит. Той както е скрит и в самите богове. Така е скрит и в бърхишадите. Защото те всички са части от Бога, от Неговия дух и от Неговия потаен замисъл. Първата раса, пак казвам, никога не е имала физически тела и затова не е била обременена. Тоест, нямало е физическо тяло, нямало е смърт. И това е чак, както казах, до средата на третата раса – лемурия. Тези условно наречени хора са били ефирообразни и без полови. Чак по-късно грехопадението ги разделя на полови. т.е. целостта им е била отнета. Всичко това е един духовен свят преди сътворението. Преди сътворението този свят е бил в непроявеното единство на Бога, там е живял Той. Тук в първата раса злото въобще не е съществувало, защото то не може да съществува в такава реалност. То може да съществува само в нереалност, нереален свят, където има смърт, където има ограничения. В такъв свят то не може да съществува. Тук в първата раса, в светът на ефира, е нямало понятие като добро и зло. Нито топло, нито студено. Ни, нито тъмнина, нито светлина. Само ефир. Тази раса е живяла по един много странен начин вътре в самия Бог. Това беше първата лекция.